La Beta CGT, Aintzina, Bici edo eba elkarteak deiturik hostiraleko manifestaldia konfinatua eginenda. Alarrik apenak lotuko dituzte egoerari, Covid emereziaren kristiak argitan eman dituen egoerak salatuz. Prekaritatea, industizia soziala, medio eskasa, hospitalean, edota emastean ezagutza, eza, ekologiak ere bere Tokia ukanen du. Ulertu duzuera gile bakoitzak bere lentasuna egin ditu lehen lehoan, hor duan nola egin garrikara aterakabe manifestatzeko, balkoin eta lehiuetara egoerdiain zinur biltzea gomitatuak ziste, banderolak eta mezuak gerian emanez. Ondoren bakoitzak karriazki eta bideoak hartu eta partekatuko dira xare sozialetan, manifestaldi virtuala beraz, baina egiazko aldarrikapenekin.